Артур запитально поглянув на Тріліан. Вона жестом запросила його зайти в комп'ютер. Озвався Зафот. «Повтори нам ще раз, де ми перебуваємо?» «З великим задоволенням друже вигукнув комп'ютер. В цю мить ми перебуваємо на висоті трьохсот миль надповерхної легендарної планети Магартея». «Це нічого не доводить», – сказав Форд. «Та я б не повірив цій залізяці». «Навіть якби йшлося про мою вагу». «Для мене це раз плюнути», – затрахтів комп'ютер безупину, вивергаючи нові метри перфострічки. «Я міг би також вирішити ваші особисті проблеми з точністю до десятого знаку після коми». Заходи втрутилася у розмову тріліан, «припини суперечку, зараз ми вийдемо на денний бік планети». «Те, що під нами планета, а не уламок астероїда, я й сам бачу». «Але невже ти думаєш, що я не здатний відрізнити Магратею від сотень інших планет?» «Дивись, ну розвиднюються!» «Прекрасно!» Заход потирав руки від задоволення згори, гадаю. Нам ніхто не завадить на неї подивитись. Комп'ютери? «Геллоу!» «Чи можу, по-перше, помовч, по-друге, дай нам повний огляд планети!» Величезна сіра тінь заповнила екрани моніторів. Планета повільно оберталася далеко знизу. Першим мовчання порушив зафід. Виходимо на денну половину. Мимрю він собі підніс. Планета обертається. Висота 300 миль. Він спробував передати свій піднесений настрій іншим. Магратея, Магратея. Його вразила скептична реакція Форда. Магратея, зараз ми побачимо. Дивіться, дивіться. Настала врочиста мить. Навіть найзапекліший міжзоряний волоцюга не може втриматись від захоплення, коли спостерігає схід сонця з космосу навіть у сто тисячний раз. Але схід одразу ж двох сонць – видовище, яке не змалювати словами. Перший промінь сонця пронизує безодню мороку. Промінь розширюється, засліплює, і ось нарешті на обрії з'являється блискуче лезо сонця. Через кілька секунд з'являється друге – і от уже весь обрій пломні білим вогнем. Тонка плівка атмосфери виграє всіма барвами веселки. Я вогнище з зорі, спостерігаю. Видихнув вражений захід два сонця, близнюки, сур'яніс сирам. Швидше за все, ні те ні інше, сухо зазначив Форт. Ні, це сур'яні сирам. Зафод твердо стояв на своєму. Обидва сонця. Виринулись за обрію, коли раптом ззаду почувся сумний спів. Це Марвін завів тужливу мелодію. Він ненавидів людей всім серцем. Форт спостерігав за світловим шоу, що розгорталося перед ним. Нервове збудження передалось і йому. Він переживав таке збудження щоразу, коли бачив нову планету. Його страшенно дратував захід, що вигадує, яка що. Він жити не може без нескінченних фантазій. З'їхав з, з Глузду через свою Магратею. Артур взагалі не міг збагнути, через що всяться Веремія. Він підступив до Тріліан і запитав, у чому справа. Зафод розповідав мені, зашепотіла вона, що Магратеї для них ніби легенда, як для нас Атлантида. Легенда твердить, що магратейці створювали нові планети. Артур поглянув на екрани. Він відчував, що йому чогось не вистачає. «А чай на цьому кораблі є?» – запитав він. Золоте серце мчало по орбіті. Обидва сонця зависли високо у синьо-чорному небі. Світлове шоу світанку закінчилось. При яскравому денному освітленні поверхня планети мала досить таки блідий вигляд, одноманітна сіра дівнина, мертва і холодна гробниця. Час від часу на обрії викреслювались обриси, що обнадіювали, наче гори або міста, але в міру наближення нерівності ландшафту поступово згладжувались, аж поки зникали зовсім час, і вітер знали свою справу. Планета була стара, дуже стара. Десь у глибині душі Форда країли сумніви. Він у задумі позирав на сумний пейзаж, що простягався унизу, де збагненність часу тривожила його душу. «Припустимо, що це вона», – сказав він. «Це безсумнівно», – сказав Заход. «Хоча це зовсім не вона», – рів Далі Форд. «Що ти збираєшся робити? Адже там нічого немає. На поверхні нічого», – погодився Заход. «Навіть якщо припустити, що там щось є. Ти ж не збираєшся перекопати всю планету? Невже ми прилетіли сюди лише для того, щоб удовольнити твої археологічні зацікавлення?»